Прошне нічне переживання не давало спокою. «Я спала і ще не встала». «Вранці, на пробіжці, я бачив, що ти блукаєш посаду». Микола витягнув у бік дівчинки свою довгу шию і питально заглянув у очі. «Я ніколи не виходжу з будинку без дозволу». «Це все дуже дивно», – підсумувала квітка Василина. До вітальні увійшла покоївка в червоному фартуку та яскраво-жовтих гумових рукавичках. «Доброго ранку, панове! Смачного! Посуд залишіть на столі, я потім приберуся!» Вона повернулася та попрямувала на кухню. Але Микола гукнув у слід. «А ви коли прийшли?» «Щойно!» Жінка зникла за дверима. «Я певен...» Що бачив її з дитиною в саду. Чому вона каже, що прийшла щойно? Тут щось не так. Соломія, ця жінка давно у вас працює? Завжди. Усі зосередилися на їжі. Лише дзенькання столового приладдя об фарфорові тарілки порушувало тишу. Раптом Каріна голосно зойкнула. Її обличчя зблідло, а руки почали дрібно тремтіти. Присутні озернулися та прослідкували очима в напрямку її погляду. Там за вікном щось було. Воно таке, таке схоже на соломію, але дуже страшне. Вищирена паща, вирічені очі. Це воно приходило вночі. Каріна не могла себе опанувати. Здавалося, от-от і в неї станеться нервовий напад. Нічний кошмар, наздоганяв її знову. Пані, заспокойтеся. Покоївка, яка прибігла на крик, простягнула склянку з водою. Вам здалося, може, то вітер дерев утворили малюнок. Микола підійшов до вікна і визирнув на двір. Там купа слідів, і вони маленькі. На свіжому снігу їх гарно видно. Карина відсторонила руку покоївки зі склянкою і набрала повітря в груди, поступово приходячи до тями. Зібравшись, звернулася до дівчинки. Тут коїться якась чортівня. Соломія, розповідай усе. Про що ти намагалася сказати нам учора ввечері? Хто вимкнув світло? Я... я, я не знаю. Соломія зіщулилася і стала схожою на кошеня. Каріні зробилося соромно, за свій суворий тон. Вона підняла руку і ніжно торкнулася волосся Соломії, ніби вибачаючись за надмірну грубість. «Не лякайте, дитини! Вона нічого не розповість!» Голос покоївки змінився, став впевненим, і присутні вловили цю нову інтонацію. «То ви прол'єте світло на цю історію!» Втрутилася квітка Василина, яка до цього моменту мовчки спостерігала. «Сідайте!» Микола підсунув стілець. Покоївка повалилася на нього, обвела кімнату втомленим поглядом і заговорила. Здавалося, вона давно чекала цього моменту, і от, нарешті, він настав. «Проведіть Соломію нагору, нехай пограється у своїй кімнаті!» Кинула багатозначний погляд на всіх. Каріна відвела дівчинку, яка напрочуд легко погодилася піти. На кухні почалася розповідь, яка не в'язалася з веселим блиском різдвяного декору будинку. З мови покоївки зникла послужливість та улесла вістону. Перед ними сиділа інтелігентна, досвідчена жінка, яка багато пережила і знає. Люди зазвичай поспішають засуджувати, бо це – привід звелищитися над іншими. Кидаючи в когось камінь, ми ніби кажемо «Я кращий, бо так не вчинив би». Проте варто заглянути за завісу людського вчинку і з'являється розуміння та співчуття. Одного разу бабуся Соломії, Ксенія, оступилася, Її батько був високопоставленим партійним чиновником. Він віддав доньку заміж із власних корисливих міркувань. Вона не терпіла чоловіка і швидше з ненависті, ніж з любові, завела коханця, від якого народила єдину доньку. Минув час. Чоловік спочив з миром, історія забулася. Та так сталося, що її донька, матір Соломії, вдало вийшла заміж. Подружжя побудувало цей будинок і жило щасливо. Була лише одна проблема. Ксенія не зізналася, що її зять – син коханця, від якого колись народила доньку. Тобто матір Соломії вийшла заміж за звідного брата? Жоден в'яс на обличчі квітки Василини не смикнувся. Вона ніби розв'язувала математичну задачу, а не слухала про чужу важку долю. Саме так. Покоївка – набрала в легені повітря та продовжила. У молодого подружжя народилися двійня. Соломія має сестру, але дитина хвора. Її обличчя спотворено вовчою пащею. Ксенія вирішила, що це покарання за гріхи її молодості. Вона сказала доньці, що друга дитина померла при природах, а сама сховала її в інтернаті. Пізніше Переживаючи муки совісті, забрала онуку та ростила потойки від родичів. Ксенія не випускала дівчинку на двір, навчала самотужки. З часом вона втомилася вести подвійне життя і потребувала підтримки, тому довірилася мені. Я допомагала з доглядом за квартирою, у якій утримувалася дівчинка. Ксенія була доброю жінкою, але доля наклала відбиток на її сприйняття світу. Можливо, що це все тривало б досі, але нещасний випадок на дорозі забрав життя Ксенії. Покоївка притулила краєчок фартука до очей і шморгнула носом. Її збив на переході п'яний водій. Коли я дізналася, то поспішила до квартири. Дитина перебувала в жахливому стані. Не їла кілька днів і перелякана ховалася під ліжком. Багато зусиль вартувало забрати її звідти. Квартила була орендована, тож залишитися в ній дівчинка не могла. Янишком привезла її сюди і обладнала місце на горище. «Дитину на горище? Чому ви не забрали її до себе? Чому не сказали про все батькам?» «Заспокойся!» Квітка Василина поплескала схвильовану дівчинку по русі. «Вона не могла. Собаки!» «Які собаки?» Каріна підняла брови. «Подивися на штани цієї жінки. Бачиш, на них кольорові ворсинки». Покоївка нахилилася та почала незграбно обтрушуватися. «Ви маєте рацію, у мене вдома живе бульдог та йоркширський тер'єр. Вони агресивні до чужих. Дівчинка ніколи не бачила собаки, могла налякатися». «А батькам ви не сказали, бо боялися, що вас звинуватять у приховуванні цієї таємниці?» «Вони впливові люди, а ця робота дуже важлива для мене. Крім собак, мені ще й хворий син, якого доглядаю. Я вчитель за професією, але працювати повний день не можу. А тут зручний графік і можливість навідуватися додому серед робочого дня». «Мені шкода, що...» Розповідь покоївки обірвав істеричний крик. Усі підхопилися та поспішили нагору. Заскочивши до кімнати Соломії, побачили палаючі фіранки. Вогонь почав лизати килим і повільно повз до ніг переляканої дівчинки, яка забилася в куток та накрилася подушкою. Микола схопив її, перекинув через плече і побіг до виходу. Квітка Василина поспішила слідом, на ходу набираючи телефон пожежної служби. «Де вона? Де дівчинка?» кричала Каріна, намагаючись наздогнати стрімкого цибатого Миколу. Він спинився на подвір'ї та поставив соломію на затрушену снігом доріжку. Квітка Василина накинула на неї прихоплений у вітальні плет. Каріна підскочила – схопила її за плечі та почала трусити. «Кажи швидше! Де та дівчинка?» П «Побігла на горище! Це вона запалила свічку в моїй кімнаті! Це не...» Каріна не слухала. Вона стрімголов кинулася до будинку, проскочила сходи, вибігла на другий поверх. Коридор наповнився димом. Стало важко дихати. Каріна заскочила в найближчу спальню – Схопила простирадло та продерлася вузькими сходами на горище. Дим пробрався туди крізь парини. Каріна відкашлялася. Гей, сонечко, де ж ти? Ну, виходь, треба рятуватися. У відповідь не пролунало жодного звуку. У паніці Каріна почала обшукувати приміщення, перевертати великі ящики з непотребом, розгрібати звалений на купу старий одяг. З кімнати Соломії вогонь продерся нагору і запалив балку. Похмуре горище миттю освітилося яскравим спалахом, і Каріна побачила, що в дальньому кутку сидить дівчинка, укутана, немов палантином, довгим сплутаним волоссям. «Рапунцель, маленька, йди до мене! Ну ж, бо швидше, треба тікати!» Каріна схопила дівчинку за руку та потягнула до сходів. Їм вдалося спуститися на другий поверх. Там лютувало полум'я, яке прямувало коридором. Каріна накинула простирадло на голову собі та дитині і поспішила спуститися. На допомогу, задихаючись та кашляючи, біг Микола. Він підхопив дівчинку, і вони стрим голов вибігли на свіже повітря. У затишній ретро-кав'ярні грала спокійна музика. Пахло ваніллю, печивом та смаженим мигдалем. Маленький колектив аналітичної агенції «Інфузорія» зручно вмостився на оксамитових диванчиках та насолоджувався капучино, у якому, немов рожеві буйки, плавало маршмеллоу. «Сьогодні клієнт з нами розрахувалися. Очікуйте на премію!» Квітка Василина потягнула солодкий напій, залишивши на соломці Слід темної помади Він шокований Розповів, що після смерті Тещі В будинку почали коїтися дивні речі Через те і звернувся до нас Як я завжди повторюю Якщо відбувається щось загадкове Обов'язково є той, хто знає розгадку На цей раз усе знала покоївка А що буде з хворою дитиною? Каріна часто поверталася думками до врятованої дитини. Батьки подбають про неї. Потворність не така тяжка, як вважала її бабуся. Річ у тім, що Ксенія страждала на психологічну проблему, яку я назвала зворотньою дисморфофобією. Дисморфофобія – психічний розлад, коли людині здається, що вона виглядає як чудовисько. Але в цьому випадку Ксенія вважала, що дівчинка виглядає жахливою. Між тим, усе не так страшно. Пластична хірургія зможе все виправити з неї ще виросте красуня. Набагато важче цій дитині буде впоратися з травматичним досвідом, але родина заможня, думаю, вони знайдуть кращих спеціалістів. А як із будинком. Микола розворушив правицею свою буйну чуприну. «Він згорів щент. «Все покриє страховка!» Помовчали. Кожен думав про своє. Квітка Василина подивилася на Каріну в притул. «Маю тобі дещо розповісти!» Дівчина відчула тривогу і насторожилася. «Кілька місяців тому твій шеф з минулої роботи Звернувся до мене з проханням. Він хотів з'ясувати, чи ти могла вкрасти цінну для нього річ. Каріна витрішилася на квітку Василину. Її рот відкрився і здавалося, що ще трохи іще як у мультфільми, з грюхотом вдариться об стіл. Каріна ковтала повітря, немов окунь, якого виловили та кинули на траву. «Заспокойся, бубличок, усе добре». «Ти чиста, як спритовий розчин. Але хочу, щоб ти знала. Я винайняла тебе в агенцію для перевірки. Постійно розкладала цінні речі. Але все залишалося на своїх місцях. А після того, як ти кинулася в полум'я рятувати чужу дитину, я остаточно переконалася в твоїй доброчесності. Розумієш?» Люди схильні підозрювати в поганих вчинках тих, хто вибувається із загальної маси. Твій незвичний вигляд наштовхнув шефа на думку, що між півсотні працівників саме ти винна в зникненні його гаманця. Ксенія переховувала онуку зі страху, що дитину зацькують через зовнішність. В обох випадках упередження – Сильніші за здоровий глуст. Дякую, що зняли з мене підозри. Хоча ситуація образлива. Розумію. І хочу перепросити. Твій бос після перевірки готовий відновити тебе в посаді і підвищити зарплатню. Але я маю кращу пропозицію. Залишайся в агенції. Не можу запропонувати стільки, як він, Проте в нас попереду ще багато цікавих справ». Каріна поглянула на квітку Василину, яка у своєму кольоровому безформеному вбранні нагадувала тропічну рослину, перевела погляд на довгов'язого рудого Миколу і подумала, що її місце швидше в цій команді диваків, ніж у фешенебельному офісі в центрі Києва. Вона з насолодою допула капучино. «Я згодна», – і ти платиш за мій напій».